Călătorii în clar obscur Pista 12 Un specialist încă util, împiedicat să se mai exprime, este o greșeală din orice punct de vedere ai privi situația. Așa am gândit atunci și așa gândesc și acum. Și am crezut și atunci și acum că legile statului, politica partidului, nu sunt deloc contrazise de o asemenea atitudine din partea mea. Ba din potrivă, ca să nu mai discut spectacolul în planul omenescului, pentru a fi om de omenie nu e nevoie de nuanțe și explicații sau conotații indecifrabile. Există activități umane care nu au limită de vârstă. Tizian, spre exemplu, deși aproape centenar, continua să picteze. Franz Hals, internat în azilul de săraci, la 84 de ani, nu părăsește penelul, realizând opere de valoare perenă tocmai în această perioadă crepusculară. Renoir, către sfârșitul vieții, era transportat cu căruciorul la chevalet și pentru a putea picta, îi se lega penelul de mâna deformată de gută. Dar picturile de atunci nu ne stârnesc mai puțină admirație decât cele de dinaintea infirmității. De asemenea, surzenia nu l-a împiedicat pe Beethoven să compună muzică, iar goia, deși bătrân, bolnav și exilat, a continuat să picteze chiar când suferința fizică îl imobilizase la pat. Arta înflorește în afara regulilor statornicite pentru muritorii de rând. Suplețea și grația unei balerine, ca și coardele vocale, fie și ale unui cântărăți de geniu nu vor să aștepte data pensionării, ci vor depune armele cu mult înaintea sosirii ei. În schimb, poetul, compozitorul, artistul plastic și alți creatori nu au limită de vârstă în activitatea pe care o desfășoară. Omul de știință are același privilegiu ca și artistul, activitatea nefiindu-i condiționată decât de capacitatea sa intelectuală. Pasteur a făcut cele mai prodigioase și fecunde descoperiri în ultima parte a vieții când era și infirm. Desigur, vârsta își spune cuvântul, generațiile se succed și se depășesc continuu. Se vorbește chiar despre conflictul dintre generații, teză la care am de altfel multe obiecții. Legea trebuie să reglementeze această mișcare, permitând schimbul de ștafetă, dreptul unei generații la înfăptuire și împlinire, și al celeilalte la odihnă, și legea nu discută cazuri, indivizi, situații particulare. Dar nu toți trebuie, vor și pot să se odihnească, ba chiar nu este nici necesar, nici folositor. În jurul acestui aspect al realității, mintea mea a glosat destule gânduri. Și nu acesta este obiectul celor scrise de mine, chiar dacă, refăcându-mi călătoriile, deci momente ale vieții, ajung firesc, și recunosc repetat la un asemenea moment E de la sine înțeles că un om de știință român, pasionat și încă plin de vigoare Nu poate să-și continue cercetările în ceșmigiu, chiar la vârsta de 65 de ani și două săptămâni Dovadă că au mai trecut de atunci aproape 20 de ani în care el a muncit, cred cu folos Pentru oameni și pentru prestigiul științei românești în lume de aceea, precum spuneam, nu aș vrea să aud pe niciun coleg plângându-se vreodată. Am fost după pensionare la clinica pe care am condus-o și mi s-a spus Ați împlinit limita de vârstă și sunteți la pensie, deci nu mai aveți ce căuta pe aici. În locul acestui final grosolan și neomenos, în scenariul meu propun altul care se cuprinde, cred, în principiile de etică și echitate ale societății noastre. Citez, ați ieșit la pensie? Foarte frumos! Vă dorim încă mulți ani de viață. Aici, biroul dumneavoastră este intact, precum l-ați lăsat. Iar un salon cu bolnavi de asemenea. De restul ne ocupăm noi. Lucrați mai departe. Gândiți și cercetați mai departe. Este ceea ce facem și noi. Și nu o să vă fie cu supărare când vom apela la dumneavoastră cum nici noi nu vom ocoli sprijinul de care aveți nevoie. Și dacă ne vom contrazice în folosul științei, al oamenilor, al medicinii, cu atât mai bine. Cine va avea dreptate este mai puțin important. Și ca să glumesc căci așa este românul, de dat umorului, celui care se va supăra, îi tăiem nasul. Închei citatul. Și astfel tinerii își vor vedea de ale lor, deci de ale noastre, pe când profesorul consultant, pensionarul, de ale sale, deci tot de ale noastre. Un om mai puțin călit decât mine ar fi fost înfrânt de încercările prin care treceam. Nu zic, aveam și eu momente în care nu mai știam de ce să mă ancorez. Dar aceste clipe de îndoială, de derută și chiar de deznădejde treceau. Cum? N-are importanță. Treceau. Desigur, în sinea mea nu admiteam odată cu capul că m-aș putea împăca cu noua stare de lucruri. Refuzam să mă consider un cetățean lăsat la vatră, un pensionar care nu mai are nimic de făcut și de spus, decât să-și soarbă în tihnă cafeaua și să-și de amintirile tinereții. Îmi ziceam că, la urma urmei, viața mea nu se constituie din evenimente călduțe și fără semnificație, asemenea existenței unui sihastru. Cunoscusem de-a lungul ei atâtea ciocniri brutale. Pusesem atras în atâtor evenimente gata să mă strivească, dar pe care le biruisem, așa încât eram pe de întregul încredințat că și pe viitor la fel se va întâmpla. În definitiv eram perfect sănătos, cu moralul ridicat și robust, iar vigoarea intelectuală mi-o păstrasem intactă. Pe de altă parte... Credeam ferm în dreptatea societății noastre. răsfoindu agenda, am constatat că aveam un program foarte încărcat pe o perioadă de câteva luni. Trebuia să merg la Simpozionul Internațional de la Bonn, la ședințele Consiliului Societăților Europene de Oftalmologie, la Congresul Societății Vestfalia, care își ține lucrările la Frankfurt pe Main și la alte manifestări de aceeași natură iar între ele nu-mi rămânea decât să aștept. Și am așteptat cu îndărătnicia moștenită de la părinți, cea a Olteanului de la țară. Am așteptat convins că, din cele două scenarii, al meu era și mai drept, și mai util, și mai frumos. Dar nu aceste călătorii mi-au rămas mai proaspete în memorie. Ele se găsesc doar notate și își au partea lor firească în sistemul experiențelor trăite. De data aceasta, o altă drumeție mi s-a impus. O impresie deosebită mi-a produs o experiență a mea finlandeză. Era de altfel de așteptat. La întâlnirile mele cu cele mai multe dintre țările vizitate, eram relativ bine pregătit. Lecturile și relatările altora se constituiau într-un fond care, deși diferea de la o țară la alta, era totuși suficient pentru a-mi permite o pre reprezentare ca să nu mai vorbesc despre faptul că erau orașe sau zone ale lumii, prin care am revenit de mai multe ori, ceea ce mi-a permis corectarea unor impresii superficiale sau adâncirea altora. Finlanda era pentru mine terra ignota. Faptul că citisem Calevala, celebra epopee, că citisem și pe Fe, silan Silanpa cel cu premiul Nobel din 1939, sau romanul Soldați Necunoscuți, precum și trilogia Aici sub Steaua Polară de Varno Lima, nu avea darul să mă facă chiar în mică în măsură un cunoscător. Ba mai mult, nevoia de a vedea și de a înțelege această țară și acest popor era cu atât mai mare, iar timpul cu atât mai redus. Eram invitat de rectorul Universității din Helsinki la centenarul Catedrei de Oftalmologie și al Clinicii de Ochi din Universitate și totul se reducea la zilele dedicate acestor evenimente. Nu puteam rezista tentației și am căutat să valorific integral toate pauzele, toate breșele programului, de altfel interesant și încărcat. Am vizitat la Helsinki Domus Academice, Construit în 1946, care poate adăposti 600 de studenți, oferindu-le condiții excelente de viață și studiu. Am stat de vorbă cu studenți, cu tineri medici, cu asistenți și profesori și am fost impresionat de pasiunea și seriozitatea cu care se dăruiseră științei, medicinii. Am vizitat bibliotecile și cluburile, ba chiar și terenurile de sport, am văzut un tineret preocupat de muncă, deschis, care știe să se distreze tot așa cum este preocupat de învățătură. Prin ei am înțeles ceva din forța acestui popor mic din punctul de vedere al populației, dar cu un trecut glorios și mare în toată zbuciumarea lui și demn în ceea ce construiește astăzi. Am auzit peste tot exprimată convingerea că tot ceea ce fac, se leagă de ideea de pace și echitate în lume și am fost mândru să aud că tocmai de aceea Finlanda privește cu dragoste și respect spre România, care construiește pentru sine o viață mai bună și mai frumoasă, militând pentru pace, respect între popoare, pentru dreptul fiecarei națiuni de a-și clădi viitorul așa cum dorește, în spiritul datelor specifice, al tradițiilor, pe linia năzuinței firești spre fericire. Nu odată mi s-a vorbit despre prietenia română finlandeză La s să aflu și să văd cât mai mult, mi-am ucis nopțile călcându-le în picioare în drumețiile mele. Am avut și noroc. Am prins nopți frumoase, clare, venite după un soare care apunea foarte târziu. O altă șansă. Scurta călătorie în partea de sud a țării. Lacuri și canale... Râuri ce-și spuneau povestea prin vaste păduri de brazi, pini sau mesteceni. De ce oare iubesc atât de mult mesteacănul? Să mă fi influențat vreo poezie sau undeva în vreun strat de memorie a rămas imaginea unor mângâieri și șoapte trăite în preajma vreunui mesteacăn? În Helsinki am stat mai mult. Oraș mare, modern. Știam că are peste o jumătate de milion de locuitori. Marea îl înconjură din trei părți, încât mai avea un pic și devenea insulă. Stilul arhitecturii nu e omogen. Unele construcții ne-au trimis cu gândul la stilul Ampir, ca piața senatului. Altele erau rezultatul viziunii moderne, precum Alo, Revel sau Heiki. Nu departe am putut vedea fantastica Suumelina, care păzea portul vechi capitale Turcu. Am fost și acolo împins de aceeași nevoie de a mă implica mai intim realităților cu care mă întâlneam. Turcu s-a dovedit un oraș pe gustul meu. Bătrân de prin secolul al XVI-lea, cu două universități, cu un muzeu remarcabil, având un grup pitoresc de case vechi din lemn, cu un castel și o catedrală de peste 500 de ani, el s-a ridicat continuu, fiind astăzi un oraș modern și din nou Helsinki, și din nou conferințe, dezbateri, comunicări. Participam atent și activ și, dincolo de ziduri, dincolo de colegii de lângă mine, simțeam inima generoasă și puternică a Finlandei. Și îmi ziceam că odată, cândva, cu altă ocazie, voi veni să reînod firul acestei legături. Să mă mai pierd printre lacuri, să mai stau de vorbă cu oamenii, și să mai ascult basmele pădurilor de mesteacăn. Când? Nu știam. Odată. Gânduri despre știință la capătul unei călătorii în Japonia și China Oamenii de știință au totdeauna o patrie. Pasteur Două experiențe inedite au marcat anul 1978. Fiind invitat la cel de-al 23-lea Congres Internațional de Oftalmologie, am avut prilejul să ajung în Japonia, gazda acestei întâlniri științifice. Locul exact era Kyoto. Participare mare, peste 5.000 de oftalmologi din 82 de țări. Ceremonia de deschidere impresionantă. Palatul Congreselor, în fond un complex de clădiri recent construite, Armonioasă îmbinare între arhitectura tradițională și cea modernă a oferit condiții excelente pentru numărul copleșitor de mare al comunicărilor, seminarilor, meselor rotunde, dezbaterilor libere sau ședințelor plenare, întâlnirilor între delegați, etc. Un singur regret a umbrit bucuria participării mele la Congres. Programul încărcat și sarcinile pe care le-am avut nu mi-au lăsat timp liber. Cele câteva scurte deplasări și vizite nu pot însemna cunoașterea unor realități a unei țări, nici chiar a unui oraș. Din punct de vedere științific însă, pe linia stabilirii unui dialog constructiv cu specialiști din lumea întreagă sau în ceea ce privește cunoașterea unor aspecte ale științei medicale japoneze, acest congres a însemnat foarte mult. Pe de altă parte, am avut fericirea să remarc prestigiul de care se bucură știința românească, specialiștii noștri. Îmi amintesc în acest sens cuvintele emoționante rostite de profesorul Suyoski Tanaka, cel cu care am condus lucrările ședinței din prima zi a dezbaterilor. O remarcă strict profesională. Preocuparea atentă a specialiștilor japonezi pentru implicațiile poluării mediului înconjurător și ale accidentelor de circulație în patologia ochilor. Mi s-a explicat că această situație își găsește o motivație în realitățile societății japoneze contemporane. Și totuși am îndrăznit să trag câteva concluzii pentru mine. M-a impresionat ordinea, disciplina, rigurozitatea și seriozitatea oamenilor, amabilitatea generală, cum am remarcat chiar în scurtul interval de care am beneficiat, Grija cu care se păstrează echilibrul dintre tradiție și în arhitectură și în comportament și în obiceiuri etc. și valul de modernizare a vieții. Să încerc însă o retrospectivă, căci dincolo de rigorile unui program foarte încărcat, o călătorie în Japonia rămâne un eveniment unic. Am plecat din țară, cum era și firesc, cu o anumită imagine a Japoniei, construită din cărți și câteva povestiri ale unor prieteni, ce avuseră ocazia să călătorească în țara de la Soare Răsare. Că această documentare va fi insuficientă, am aflat prin propria mea experiență și încă destul de repede. Călătoria a fost confortabilă și numai întunericul nopții a marcat negativ starea mea de spirit, dorința de a vedea încă din aer mai repede cât mai mult din universul nou spre care mă îndreptam. O clipă de neatenție și iată am pierdut momentul Tokyo. Pământul se îmbătase parcă de lumină, sclipind când în dreapta, când în stânga avionului, înconjurându-ne până la urmă într-o mare colorată, de parcă se dăduse semnalul de deschidere a unei ferice sărbători. Aeroportul Haneda ne primea și, recunosc, încă emoționat, m-am precipitat spre ieșire, mulțumind nedrept de frumoase stewardese care îmi zâmbea îngăduitor. Așadar, de aici începeau cele 14 zile japoneze. Refăcându-le, poate din nevoia de a-mi justifica puținătatea datelor extra-medicale, revând programul. Marți, 9 mai, sosirea. Miercuri, vizitarea Universității Juntendo, discuțiile cu profesorii, dar și vizite la Academie, dar și dineul oferit de președintele Academiei, joi plecarea la Nagoya, unde urmează două zile ale simpozionului internațional de ergoftalmologie, apoi Kyoto și cele șase zile de congres. Și iar Tokyo și gata. Programul era făcut pe oameni și mi amintesc eleganța cu care el mi-a fost înmânat imediat după sosire. Știam că îi se spune țara vișinilor înfloriți, dar și țara podurilor, țara celor o mie de insule, dar și țara orezului, țara ceaiului și amătăsii, dar și țara florilor. Știam că este țara vulcanilor, țara cutremurelor și eram pregătit pentru o experiență de excepție. Tokyo mi s-a impus ca o metropolă uriașă. Mai văzusem asemenea dezvoltări urbanistice și autostrăzi suspendate și zgârie nori și aglomerări și guana înceată a automobilelor și risipa de reclame. M-a uimit însă în puținele ore de hoinăreală îmbinarea dintre cultul pentru valorile tradiționale și explozia structurilor moderne, altfel spus, coexistența dintre casa de lemn de bambus și hotelurile Kasumigaseki și Chelo în înalte de 36 sau 47 de etaje. Au fost și amănunte care se pot înscrie cu ușurință în aceeași stare. Am dejunat într-un restaurant tipic japonez și, odată înăuntru, am privit resemnat la pantofii mei comozi, depuși aparent la întâmplare, fără niciun semn pe ei, fără niciun bon sau alt mijloc care să-mi slujească atunci când voi dori să-i recapăt. Gestul celui care i-a luat în primire nu-mi inspira încredere, dar m-am supus. Restaurantul era plin și numărul perechilor de pantofi era impresionant. Dejunul la care au luat parte câteva dintre marile personalități ale vieții medicale japoneze a decurs firesc, antrenant, iar ceaiul verde și neîndulcit mi-au făcut foarte bine. La plecare, același om și același gest care inițial nu mi-a produs încredere. Fără nicio întrebare, fără nicio ezitare, mi-au fost înmânați pantofii. Și erau chiar pantofii mei. Am avut impresia că este prestidigitație. O foarte instructivă discuție am purtat-o cu președintele Academiei Japoneze, profesor dr. Kiyo Vadati, renumit specialist în seismologie. Desigur, s-au angajat comentarii pe marginea calamităților cu care se confruntă Japonia. Vechile și permanentele cu tremure sau incendiile sau inundațiile. Și mai noile poluarea și accidentele de circulație. Cutremurile sunt cele mai periculoase, de unde și interesul președintelui Vadati pentru calamitatea abătută în urmă cu un an asupra țării noastre. Domnia sa s-a interesat de cercetarea științifică în cadrul institutelor noastre tehnice și culturale și de problemele pe care le ridică la ora actuală disciplina mea oftalmologia. Profesor Nakajima, oftalmolog, era interesat și dorea să cunoască stadiul la care au ajuns cercetările în problema patogeniei și tratamentului medical al cataractei senile. Japonezii încearcă în acest scop două preparate, catalin și facolizin, și rezultatele de până acum, deși nu sunt concludente, sunt totuși încurajatoare. Le-am făcut cunoscut că lucrările clinice și experimentale ale oftalmologilor români, Asupra patogeniei cataractei sunt bine cunoscute, ele figurând la loc de cinste în marile tratate de specialitate. Cât privește tratamentul medical al acestei afecțiuni, avem și noi o tehnică și rezultatele obținute până acum par să indice că în formele incipiente tratamentul cu ETO oprește evoluția opacităților cristaliniene și deteriorarea funcțiilor vizuale. O altă problemă ce preocupă în cel mai înalt grad pe oamenii de știință japonezi este glaucomul și tratamentul său. Diagnosticul precoce și un tratament adecvat împiedică instalarea atrofiei nervului optic și deci orbirea. Metoda depistării și dispensarizării bolnavilor de glaucom, care în general nu știu că sunt suferinți, la noi în țară a dat și dă rezultate bune în acțiunea de prevenire a cecității prin glaucom. Miopia, contrar opiniei generale, este o boală gravă a ochiului, mai ales când ea evoluează progresiv în timpul copilăriei și adolescenței și este însoțită de leziuni corio-retiniene care pot duce la pierderea vederii. În Japonia, în ultimii ani, miopia a crescut, după părerea profesorului Nakajima, în chip îngrijorător. În 1965, 17% dintre japonezi purtau ochelari iar în 1974 numărul purtătorilor de lentile corectoare era de 27%, adică fiecare al patrulea japonez poartă ochelari. Am prezentat concepția mea în problema miopiei și am insistat asupra rezultatelor excelente obținute prin tratamentul cu eto. Am aflat că în curând, mai exact în ianuarie 1979, Academia Japoniei urma să împlinească 100 de ani de existență, și de pe acum se făceau mari pregătiri pentru sărbătorirea centenarului. Dineul oferit de președinte a fost servit în restaurantul Seiyoken, situat în parcul Ueno, primul restaurant în stil european din Japonia. El datează din anul 1872. Președintele bine dispus a ținut să ne informeze că în acest restaurant, cu un an în urmă, a avut loc banchetul său de nuntă. Din salonul în care ne găseam, se înfățișa ochilor noștri o priveliște minunată a capitalei Japoniei noaptea. Puțin, foarte puțin. Și doream să aflu, să văd și să aud atâtea. Întâlnirea cu Tokyo a luat sfârșit pe nesimțite. Nici Nagoya n-a fost prea generoasă. Evident, tot din cauza programului. Este unul dintre cele mai industrializate orașe ale Japoniei, și împreună cu Tokyo și Osaka formează inima activității economice a țării. Istoria sa datează din secolul al XVII-lea, când prin unificarea Japoniei, șogunul Ieyasa Tokugawa, un viclean calculat, cum îl numeau contemporanii săi, a construit în 1612 castelul care a fost aproape complet distrus în timpul războiului și refăcut abia acum 10 ani în vechea lui formă, constituind un mare punct de atracție pentru toți vizitatorii orașului. După Kyoto, Nagoya este considerat a doua capitală culturală a Japoniei și, prin trecutul său prestigios, prin muzeele și templele sale, este un centru de mare valoare artistică pentru turiști. Simpozionul de ergoftalmologie a fost onorat de prezența a 119 membri activi din 11 țări, lucrările sale desfășurându-se în hotelul nagoya Kestlă. Rapoartele s-au ocupat de probleme oftalmologice cauzate de poluare și, respectiv, rănirile ochiului datorate accidentelor de circulație. În ședința din 12 mai 1978 s-au înmânat diplomele de membru Honoris Causa al Societății Internaționale de Ergoftalmologie profesorilor. Jules François, președintele Consiliului Internațional de Oftalmologie, Dubois Poulsen, secretar general al Consiliului Internațional de Oftalmologie, Petre Vancea, vicepreședinte al Societății Internaționale de Ergoftalmologie, Gunnar von Bar, președintele Asociației Internaționale pentru Profilaxia Cecității. Diplomele erau redactate în limba latină. A mea suna în felul următor. Societas Ergoftalmologica Internationalis, Clarissimo Domine Petro Vancea, Profesorii Ordinario Publice Bucurestenciensii Medicine Doctorii de Ergoftalmologia Optime Merito, Membri Gradum Honoris Causa, Contulit, in huius Rei Testimonium subscripserunt. Nagoya, Die, 12, Mensis, Mai, 1978 și semnăturile respective. La Kyoto am plecat în după-amiaza zilei de 13 mai cu autobuzul, instalându-mă la Kyoto Royal Hotel. Dimineața am admirat în fața gării turnul Kyoto. Înalt de 131 de metri de formă cilindrică, el indica vizitatorilor că se găsesc în capitala culturală a Japoniei. Locuitorii orașului îmbrăcați modern sunt familiarizați cu străinii care vin fie ca turiști, fie ca participanți la diverse congrese și conferințe internaționale. Acestea au loc în centrul congreselor, un complex de clădiri recent construit în cartierul Sakayo, fiind cea mai mare construcție de acest gen din Asia. Ea atrage atenția prin stilul rezultat dintr-o îmbinare fericită a arhitecturii vechilor palate ale orașului cu arhitectura modernă, tradiționalism și modernism. Lucru firesc deoarece Kyoto este o metropolă japoneză cu numeroase construcții vechi păstrate intacte, în ciuda tuturor calamităților ce s-au abătut asupra Japoniei de-a lungul a 2000 de ani. Cel mai important palat al orașului este Nijo situat într-un parc, adevărată grădină japoneză, odihnitoare și plină de farmec. Vorbind despre grădini și parcuri, nu pot să nu amintesc puternica impresie pe care mi-a produs o grădina de piatră de la templul Kioanji. Citisem că îi se spune grădina filozofică și am încercat să înțeleg de ce. Un zid care nu depășește în înălțime statura media unui om, înconjură un dreptunghi. Iar templul, de a cărui terasă se lipește un segment de zid, pare modest. E, cred, din lemn. Un nisip bine netezit acoperă dreptunghiul. Și acum cheia. Aici sunt așezate în varii locuri 15 pietre cenușii, diferite ca mărime și formă. De la înălțimea terasei superioare le vezi, le numeri chiar. Dar când te apropii și începi concret să le numeri, de oriunde ai porni, nu a fi decât 14. Una refuză să ți se dezvăluie. Poate că, din sensul acestei realități, s-a născut și numele de grădina filozofică. Căci în permanență natura, lumea și, de ce nu, oamenii, nu ni se dezvăluie integral. Ceremonia deschiderii congresului a avut loc în Palatul Congreselor, în prezența altețelor lor imperiale, prințul Akihito și prințesa Michico.